важко дихають тримаючи налиті соками плоди, дерева та кущі та крають туге повітря сухими крилами кажани і схожі на них у пері і вся супротивна людині сила справляє свій невидимий банкет свої грища і допинається чогось, і свариться, і мучиться як і все суще на цій землі бо тільки те і є життям Дві загонисті відьми з реготом спустилися на голих сідницях по м'якій моховій подусті з високої клуні. І реготу того не чуло, а два хвацькі голі біси ловили їх унизу, і старий дідько для чогось колотив течиною в криниці. А поруч, на вузенькому стовпчику, підібравши під себе ноги, сидів котик, котик не котик, з хвостом, з китечкою на кінці. Ти йдеш? зненачка пролунав голос. Оглянувся, ніде нікого, іду. Чий то голос? Подумав, може його власний, залишений тут ще на початку літа. Ніхто з людей білокобилці не зустрівся ні в селі, ні на греблі. Вночі він і не боявся нікого, а далі повернув на путівець. І вчора, і сьогодні брався лісовими дорогами, стежками в житах, остерігався погоні. Її, напевне, послали. Він знову втікав. За ним гналися. Чи поженеться коли-небудь за кимось він? Либунь того не випаде. Та йому й не кортіло віднімати, сочити, гнути, збиткуватися. Свого він не попустить. Тілля тесати на голові не дасть, але не почуває насолоди від чужого приниження чи горя. Навпаки, тоді Семенові і шматок не йде до горла, і сон утікає. Не полишала думка про Мальву. Мальва жила в ньому квіткою запашною та веселою. Ще ніколи не почував так у собі жінку, мов би набрав у себе її тепла і не розтратив ні крихти. Бачив малю такою, якою вона була, доброю і непокірною, вона вознеслася понад буднями і понад сільським поговором, понад ницістю та захланністю, понад убогістю духу, в який вкидає сільську жінку увесь стриб життя. Недарма за міжня ходила у вінку і співала. Дорога слалася поміж житами. Вже розпочиналися жнива. Але стояла рання пора, і на полях не було нікого. Випурхувались під ніг перепілки та жайворони. Волопасик біг попереду, не наче вказував шлях. І небо на сході набухало жовтою фарбою. Дорога вивела Семена на шлях. При дорозі стояла корчма. Незважаючи на ранній час, вона була відчинена. Молода шинкарка шкребла ножем стіл та змивала його гарячою водою. В корчмі було поранковому прохолодно і стояв, як і по всіх корчмах, незнищенний, кислуватий, який так подобається п'яницям запах. На підвіконні виблискував бліплений мухами куголь з-під меду, в печі топилося. Шинкарка була гарна. Сказати б, зійшла з ікони, але в жінок на іконах немає того хтивого, закличного блиску в очах. Смагляве чолона, яке низько напущена намітка, блисові брови, червоні вуста, але трішки горбатенька, той ганч ховала рісною сорочкою та погордливо відкинутою головою. Якби не було в Семена Мальви, не поминув би нагоди зачепити її, погратися словом, а може не тільки словом. Одначе нині привітався стримано, і шинкарка скромно опустила очі. В печі вже кипів окріп на галушки. Вона вкинула їх і пішла до сусіднього покою, погойдуєчи станом, і там з кимось розмовляла. Потім входила задки, зігнувшись, котила чималу бочку з горілкою. Їй допомагав босий наймет у жилецці, одягненій на голе тіло. Обережно нахиляючи бочку на один бік, вкотили її за шинквас. І наймит, і шинкарка вийшли. По хвилі вона вернулася з відром, кинувши швидкий позирк на білокобилку, який, очікуючи на галушки, дрімав за столом, бурхнула у бочку відро води. Відтак знову оглянулася на білокобилку. Він усміхнувся. І вона змовницьки підморгнула йому та заходилася чепоритися перед люстерком, мазаним у стіну. В те дзеркалце щось заздріла, метнулася до вікна, притьма кинулася в двері, по хвилі вбігла з повним відром і вилила в бочку. Білокобилка зрозумів, що вона додала перваку, і горілка набрала належної міцності. Він щиро зареготав. А до корчми вже сунув позатий верлоокий чоловік з тростиною за поясом. полковий суддя, котрий опинився в цих місцях проїздом. Але суддя навіть не сів до столу кухлим пива погамував спрагу і, не подякувавши, пішов. Шинкарка провела його за двері і довго дивилася йому вслід, а тоді внесла ще одне відро і вилила воду в бочку. І знову підморгнула білокобилці, не наче змовникові. І він тепер риготав до сліз. Засміялася й шинкарка. Підтикавшись підницю, насипала в макітру галушок, густо покропила їх перцем і подала білокобильці, засвітивши при тому до нього зеленими очима, чи то й справді залицяючись, чи за шинкарською звичкою. Білокобилка повів бровою, шинкарка налила йому чарку горілки, не з бочки, а з пляшки, що стояла на полиці. Щойно Семен хромив на шпичака першу галушку – за вікном затупотіло. Стежкою, від перелазу, ішли поважний господар, мабуть, хуторянин, дідич та наймет. Те було видно із одягу, і з того, як ішли. Перший попереду поважно, ступав владно, другий позаду тупотів видрібцем. Той, що попереду, трохи накульгував. Наймет лишився на дворі, присів на вузеньку лавочку біля тину, а хазяїн зайшов до корчми. З настороженого шинкарченого погляду білокобилка зрозумів, що цей новий гість, який він тут уперше. Дідич поставив біля порогу горіхову палицю і сів навпроти білокобилки, хоч у корчмі було вдосталь місця. Два довгі столи, біля яких такі ж довгі та широкі кленові лави. «Смачні галушки?» – запитав дідич. Його очі дивно мерехтіли, обличчя було кругле і темне, а ніс гачкуватий. Когось нагадало Семенові те обличчя, а кого одразу не міг пригадати. «Голодному смачні», – сказав Семен, хоч галушок ще не скуштував.